راتب بغران د غهجران شي الله الله الله راتب بغران د غهجران شي الله الله دا د نن زم د حب د جامع درول العلوم اسلامیا عربیا دلګورین عالمان شول او رخصت کیږي د استادانو چی را پات استادان سو الله الله کیران پت استادا شي الله الله چې دا پيو د بل خواګه خوږه یارا شي هي راتب گرندغه حجرات شي الله الله الله الله چرانا پته استاد شي الله الله ډېر نه هم نباوي او تکلیفونه نباوي چې جو تا کو زره نو تر ته نه پاوی بیر لوی همو نه او تکلیفو نه پاوی چې سلو نو تر دون سو واه سلو نو تر دون بوي په اوکلون بهر چشما شي الله الله الله الله په اوکلون بهر چشما شي الله الله ا هی رتا بغرا د نه هی جنان الله الله وه چرنا پته الله الله الله الله پيوسم را راته کلي وختو بهشک بهشک هر استاد را پوره وکړل مهنتل د د خپل پلار په شانته حقي دي پمونګه بالکل خير بن کړو استاد سره احسنو ان ان شاء الله هغه ورځ به سومره سخت وياران او کنا ته یو پلچ مو اهلو رخصتنا واه واه وا وا زمين پر وانيو پجڑا مونږ را ديږي الله زمين پر را ديږي په مو دام فقدر سنا عمر موحلی اشرف الله او بل دينا جبل محمد موکارا موار ساراحم الله او بل دی ناجب اللہ اے محمد مکارم ورسارا راہم اللہ ورسارا راہم اللہ محمد عمر بپار شاکشی الله اللہ محمد عمر بپار شاکشی اللہ اللہ جوتا خو خو کويارانه شي پات استادان شي الله الله شيخ الحدیث عبدالمجید می نهره گی بالکل د بخاری درس به حامش رتا دی گی او جی او جی مولانا فرید محتمم مدرسی دی جاری شه هر مدام برت مخت مختم مختکی گی بالکل مولانا گل مجید نرم گفتگو کړي بالکل عالم دی پسړکی بمی وره گی سبحان الله فزل مولانا صوف کو بیان کړي الله منقذ نور کې بهر ساعت وسهږي ان شاء الله ان محمد رفيقا او بل سو بير الحق ناشير الدين واي پمږه تیر ده حق ده محمد رفيقا او بل سو بير الحق پمګیټه ری ها کا پمګیټه د هانګا شاه حیران الله الله الله الله شاه پودین پهوم حیران شتا تا بغران د غهجران شي الله الله او نه پات مستزاد شي الله الله الله الله مولانا عبد الودود انسان دي ماشاء الله مولانا عبد الودود انسان دي جاري هر شو اجيس طبيعت لري په مو بند ډير ګران دي او کرا بالکل مغ نهير بنشي هيش کلا جوونده قدردان ان مولا شیخ القران دی ماشاءالله بل مولانا عبدالبائس اخلاقی دی بل مولانا عبدالبائس اخلاقی دی وجودی د ټولو زړه مې پریشان دی صبر دس بیان کوي علی اکبر الله هر شاګیر بهر استاد پر سي غم جان دی ماشاءالله ما نہیں سلام اباسی اعجاز الحق ہزاروی خواک یاراندی لکخ پل رون چیوی ناہی دے سلام عباسی اعجاز الحق ہزاروی ایو خواک یاراندی لکخ پل رون چیوی لکخ پل رون چیوی در سے دوستار شی ننا ننا زرا باشا بګران د هجران شي الله الله الله الله نه پاته استاد شي الله الله الله اي چودبايو د بلخا خوګ خوګ شي تا بگران تغاہ جرامشی اللہ اللہ اللہ شیرانا پات استادان سی الله الله الله الله یو استیز مونږه ته د دنیا نه واه واه الله ابنی د جمعو قدردان مالیه دل بړي خلکو پزړو کې تلوسیږي کولوسه مونږ نه هريږي هیشکل الرحمنه تمه هريږي اوгран فضل مولا رحمت الله عليه رحم الله آمد فن جن تول مالا کی دیرور بل حرام شریف تا موږ هم را بابا زامین بل حرام شریف تا موږ هم را بابا زامین بل حرام شریف تا موږ هم را بابا زامین امين خوش نصیب فل مولا دی پاک سبحان بے شک مبارکی و یما فل زلاری دی و یما زړګي ویاما کابل اخړي او بارا کې ویاما زه ارمانې ویاما وای اميني ټولو تلا زړګي ویاما تلا زړګي ویاما عالم وارث ميدا جانا شي الله عالم وارث ميدا جانا اللہ! اللہ! اللہ! تا پګران د هجراشی الله الله چیرانه پات مستازشی الله الله چیرانه پات مستازشی الله الله جو دبایو دبل خوا کا خوا یارا شی او راته بغرا دغه حجرا شی الله الله چیر ن پته استاذ شی الله الله د دې خولي شیر فرمشکون کرونا زبیر الحق حقانی محمد رفیق حقیار رحم الله محمد مکرم نصیر الدین آیوبی محمد عمر کروڑی روح اللہ شہب غوری محمد عمر مخلیس نجیب الله نهید اسلام عباسی اجازل حق هزاروي با आवाज دایم محترم رور اسمت الله جرار او وصف الله خلی او شعر د ډېر محترم امین الله آرمنی مان